Totul a început de la gaița împăiată pe care suțul meu a primit-o dar de la un prieten, pasionat, vânător, amator, da. De cum m-a adus-o în casă, m-am tot gândit unde să o pun. Am așezat-o așa de probă și în sufragerie, și în dormitor, și în bucătărie, dar am descoperit că oriunde o pui, a furisit acea de gaiță de sfredelește parcă cu ochii ei de sticlă albaștri și iscoditori. Până la urmă, ajutată și de Alin, băiețelul meu, i-am găsit locul cel mai potrivit, pe holul de intrare lângă o oglindă. De fapt, dacă mă gândesc bine, întâmplarea pe care vreau să vă povestesc a început chiar aici, pe holul de la intrare în apartament. Imediat! Imediat! Bună tanti? tante! Bună ziua, Raducule! Alin e acasă. Nu o? e. să da, se întoarce repede. L-am trimis să ia ceva de la alimentară. Dacă mai sunt peste vreo jumătate de oră, poate îl Oh, găsești. Peste o jumătate de oră. De ce te-ai întristat? Era vorba de ceva așa de important? Da, mâine avem lucrare. La gramatică. Mi-a promis de să... Îți ajută. Cam așa ceva. Mm. Știi ce, Răducule, până vine Alin, și la masa de scris și faci câteva exerciții, da? te mai ajut și eu unde nu te descurci, Nu Mulțumesc, stan. Hai, lasă-ți eu jacheta aici și la cuier și hai în casă! da ce e asta? <laughs> ce se fie o gaiță, răducule? Tu de ai mai văzut așa ceva? Poate, la bunici. <laughs> dar ce ochi răută, ce oșare, pare că de Ei, mine. Povești, e o gaiță păiată. Hai în camera lui Alin. Să încercăm să le dăm de capăt împreună exercițiilor de gramatică. Dacă spui că îți dau atâta bătaie de cap, nu se vedem ce Și uite așa, în așteptarea lui Alin, care nu mă apărea, Radu a reușit să descopere singur o mulțime de subiecte și predicate să compună câteva propoziții simple și alte câteva dezvoltate. L-am mai ajutat și eu pe aici, pe acolo. I-am dat și explicații acolo unde era nevoie, dar încetul cu încetul răducul a ajuns să se descurce destul de bine la gramatică. Parcă nici nu-i venea să creadă. Credeți că am să fac bine la lucrare? Mm -mm. Nu cred. Sunt convinsă, răducule. Ah. Acolo nu o să mai fie nimeni lângă mine să mă ajute. Po păi, o să fie. Cum să nu? Uite, ia asta și păstrează-o bine. O pană? Exact. O pană de gaiță. De la pasărea aceea din hol? Uhum, ai ghecit. <gânt> Dar e o pană vrăjită. Să-i mare grijă de ea, să nu o pierzi. Și încă ceva. Uh, atâta timp cât o vei avea asupra ta, să nu te pripești în tot ceea ce faci. Și să te gândești bine. Bine. bine înainte de a scrie. Hai să vezi că totul ți-a bine. Deci să nu mă grăbesc, grăbesc să mă gândesc gândești bine. bine. Sigur că da. Pana de gaiță o fie avrăjită, dar nu are nicio putere asupra copilor repeziți și neglijenți. Vai, vă mulțumesc, Tanti. Eu... eu hmm? aș mai vrea... Hai spune, de ce te-ai oprit? Ce, ce vrei? N-ați putea întreba cumva ce notă am să iau? Pe cine să întreb? Pe gaiță, firește. Pe gaiță? Uh, drept să-ți spun, Adina oricând trecea pe lângă ea, Gaița Năzdrăvană mi-a șoptit la ureche că, la lucrare, vei lua cel puțin 8. Așa a spus? chiar așa, 8. Vă mulțumesc mult, Antie. Am să plec și eu. Și Alin, nu-l mai aștepți? Nu, nu, mă duc eu după el. Dacă întârzi atât, cred că știu Unde Unde, unde? Sunt și eu curioasă, unde Pe terenul nostru de fotbal. Exact la jumătatea drumului, între blogul nostru și alimentar. La jumătatea drumului, spui? Da, da, da. Da, acum înțeleg de ce întârzie. Data viitoare am să-l trimit la pâine. Magazinul respectiv este exact în direcția inversă. Peste câteva zile s-a dovedit că Gaița Năzdrăvană avusese dreptate. Mama, mama! la lucrare! Bravo, Alina. Hai, schimbat te și fugi și cu la joacă! În am Dar tu spune-mi, cum te-ai descurcat? Am luat nouă, tanti! Vă felicitări! Niciodată n-am luat o notă așa de mare la gramatică! Nu să mă credeți, dar în textul de analizat era vorba chiar de o gaiță! Ei, nu mai spune. Da, o gaiță din pădure care dă de veste viețuitoarelor că prin și trece o vulpe la vânat! Mă bucur pentru tine, Răducule! Mulțumesc! Mulțumesc mult, Antie! Uh, uite, Răducule, vreau să spun ceva. Da. Te rog ceva. Povestea asta cu Gaița, cu Pana Năstrăvană, să nu spui nimănui. E un secret? Mm -hmm. Un secret pe care n-aș vrea să-l afle toți copiii din blog. Cum? Nici măcar a limbăiatul dumneavoastră? Nu, nu, nu, nici măcar el. Deci nu uita! E vorba de o taină, taina noastră, da? Da! Bine. a trecut câteva zile și m-am pomenit din nou că soneria de la ușă țârâia de mama focului. Da... Da, da, da! cine -i? Eu sunt deschideți! Mm. te uită! Mă tot uitam pe vizor și nu vedeam pe nimeni. Ești așa de mititică! Mă și Mir, cum a ajuns la sonerie? L-am rugat pe un care trecea pe aici să sună el. Aha. A sunat și a plecat. Mm -hmm. Uite ce-i, eu pe tine așa, din vedere, te cunosc, dar nu știu încă cum te cheamă. Oana, sunt lui Radu. Ai, suriara lui Radu. Mă bucur de cunoștință, eu sunt mama lui Alin, colegul fratelui tău. Dar îți pot fi de folos cu ceva? Presupun că n-ai sunat la ușa noastră așa degeaba. M? Aș vrea, dacă se poate, să vorbesc cu vrăjitoarea, pană de gaiță. Ah, cu vrăjitoarea... Da, ia spune-mi, Oana De unde a că ea există? Vă spun, dar jurați că nu vei spune nimănui Jur Mi-a șoptit fratele meu Că aici, la dumneavoastră Există o vrăjitoare. Mm -hmm. Și cum ți-a șoptit Fratele tău asemenea taină? Păi, i-am promis Pe cuvânt de onoare Că nu spun la nimeni mm -hmm. Eu sunt nimeni? N-am zis asta dar dacă vrăjitoarea stă la dumneavoastră în apartament, e clar că știi secretul Da, fetița asta are logică, nu glumă Dar ce ai zice, Oana, dacă ai afla că vrăjitoarea, pana de gaiță, sunt chiar eu? Fratele meu mi-a povestit că aveți ce o gaiță Faceți vrăjile împreună I am sigur că am, dar um, hai să nu mai pierdem vremea că am o mulțime de treburi Ce-ți poftește inima, ce vrei? Hm? Știți, mâine ne dă titare Puteți și... să-mi dați o mână de ajutor? Păi, eu știu o Să mă consult cu gaița mea Să vedem ce părere are, nu? Uite, am să mă uit drept în ochii ei Parcă a clipit Nu, nu, nu Mi-a făcut cu ochiul că totul e în ordine Pot să te ajut Să te ajutăm, vreau să spun ce bine! Așa, și acum hai să recapitulăm împreună semnele de punctuație, da? Apoi să-ți dictez ceva din cartea de citire. Și pana? Care pana? Pana de gaiță. Mi-a spus Radu că fără o pana de gaiță, vrăjile nu-și fac efectul. Ah, ai dreptate, dragă Oana, da? Cum să nu? Uite, poftim pana. Și ai grijă să nu pierzi. Și mai ales păstrează-i da? Am să mă străduiesc. Așa cum probabil bănuit, Oana a luat și ea o notă mare la dictare, sece. A venit să mulțumească și mi-a dus și un buchet de albăstrele. Nu vă mai spun că în zilele și săptămânile care au urmat, soneria de la intrare a sunat din ce în ce mai des. Bună ziua, Tanti! Dacă nu vă supărați, aș dori să stau de vorbă cu vrăjitoarea pana de gaiță. Am mâine extemporal la matematică și dacă se poate... Seara, mă scuzați că vă deranjez Mâine avem teză la română V-aș ruga mult de tot Să-mi dați și mie o pană Chiar una mică, mititică Știți dacă se Și de așa, nici nu știu cum și când Secretul penelor fermecate S-a răspândit în tot blocul A aflat-o până la urmă și Alin să vei și să nu crei. Mama mea este vestita vrăjitoare, dar eu asta o aflu de la alții. Alin, dăm mi voie puțin. Din clasa întâi și până acum ai fost un abonat permanent la premiile de sfârșit de an. Eu... cum să-ți explic? Ce să-mi explici? Le da pana vrăjită tuturor copiilor din bloc. mai mie nu. Nici nu ți-a că la matematica am un șapte. acum aflu plăcuta noutate. Dar las că mă descurc eu singur. Aline, eu zic să lași biata pasăre în pace, da? Da, cred că ai dreptate. Acum văd ce Toate Toate penele albastre, din aripi s-au dus. Volva e, ce fac eu să-mi îndrept nota la matematică? Uh, uh, uh, uh. Uh, uite ce, Aline. Ca să nu mai zici că nu vreau să te ajut, iată, uh, îți dau un iepuraș. Un iepuraș? Da, un iepuraș. E un uh, fost mărțișor. Ținu-și tu în buzunar. Când simți că te împotmolești la vreun exercițiu sau vreo problemă, spui repede în gând. E puraș, e puraș, Scoate mă pe făgaș, eh. Apoi citești bine problema sau exercițiul, te concentrezi și e purașul, îți va purta noroc. Hm? Bine, am să încerc. Succes! Eh, Aline, cum a fost cu iepurașul? i am zis, sunt toate felurile, și e puraș poznaș, și e puraș drăgălaș, și e puraș de pe imaș, dar tot degeaba. Când a strâns doamna lucrările, foaia mea era albă ca epuraș. Acum am lămurit, nu ești vrăjitoare, ești doar o mamă ca toate celelalte. Mi-ai dat un epuraș mic și nătărău care nu e în stare să rezolve nici măcar un exercițiu. Și de așa, dragii mei, s-a terminat cariera mea de vrăjitoare. Aline ne-a tuturor copiilor că nici eu, nici Gaița împăiată din hol, nici e puraș mărțișor, nu suntem în stare să facem o vrajă cât de mică. Dar ca să ia din nou doar note bune, băiețelul meu a hotărât să se pună serios pe învățat. Așa cum și făcea de altfel până nu demult. Probabil nu a fost singurul care a ajuns la concluzia asta. Într-o zi m-am pomenit la ușă cu câțiva dintre copiii din blocul nostru. Imediat... Imediat! Bună ziua. Bună ziua! copii! Îl tot pe lin, Nu, nu, pe dumneavoastră. V-am adus înapoi pana de gaiță pe care mi-ați dat-o. Și eu v-am adus o poftim. Oh. Probabil nu v-a ajutat la nimic. Cam am așa ceva. La ultima mea lucrare m am uitat pana acasă, dar am luat tot 10. Și eu la fel. Păi dacă v-ați dat seama că nu vă folosesc la nimic, de ce mi-ați mi adus penele înapoi, măi copii? Că odată ce le am smuls din aripa gaiței, n-am cum să le mai pun la loc Ne-am gândit că dumneavoastră purtați pălării Și niciuna din ele nu are pană Pălării cu pană de gaiță Grozavă idee Vă mulțumesc, copii Pentru puțin. puțin Bună ziua Și ziua. Ziua. așa, de când mi-am pierdut faima de vrăjitoare Nu mai port decât pălării cu pene de gaiță. seară. Veioza aruncă o lumină caldă pe caietele și cărțile de pe masă. Mama a terminat cu ordinea, a spălat vasele, a șternut paturile să se culce tata și băiatul, dar ei mai zăbovesc. Au făcut baie și acum se joacă de beduini. Tata e o cămilă care de-abia se târie în patru labe pe covor, iar băiatul Înfășurat în cearșaful de bai și cu un turban din prosop, așezat în creștetul capului, e beduin și conduce caravana. Uite o oază, zice tata, ajungând în dreptul bucătăriei, unde pe masă se răsfață tava cu pâine prăjită și unt. Trei cește ceai aburesc ușor, risipind peste aroma de pâine prăjită, mireasmă dulce de tei. Să ne adăpăm beduine, că eu nu mai pot desete. Dar să ne punem pijamaua, că oaza asta are răcoare înșelătoare. Numai că Brăduț a și coborât în goană și a înșfăcat un coltuc mai brăjit, așa cum îi place lui. Sus pe Cămilă! Direcția dormitor! strigă tata, pentru că băiatul n-are papuci în picioarele goale și linoleumul proaspăt spălat e rece. Cu pâinea într-o mână și cu cealaltă mână în chica blonda a tatii, băiatul sare pe covorașul din dormitor. Râde el. Cine a mai văzut dromader cu pijama? Beduin se poate, dacă cămilă! Tata Sforne încântat de ghidușia gândului și nu se lasă mai prejos. Ba da, se poate! O cămilă în pijama verde se vede mai ușor în deșert și nu are cum să se rătăcească. Acum s-au luat la trântă. Jocul de-a s-a terminat. Prosopul și cearșaful au ajuns pe sârma din balcon... Unde mama a avut grijă să le întindă, pe când beduinul cel mic și cămila cea mare se jucau de urși la smeură sau la trânta. Și să vezi ce năzdrăvănie! Ursul cel mare e pus la pământ de fiecare dată de ursulețul cel mic. Atunci, pijamaua galbenă strigă către pijamaua verde. așa trebuie dacă ai vrut să mănânci smeura mea! Te-am învins! Na! Mamă, ce face în cursul ăsta mare și lacom? Cum îl pedepsim? Îl punem să danseze cu tălpile pe jar, râde mama. Și jar de unde luăm? Se ne băiatul, care deși în clasa întâi știe să aprindă aragazul scăpărând cu grijă un chibrit. Până acum n-a prea văzut jar în casă, numai la o stână astă vară. Punem un batic roșu pe jos și cântăm ursului să joacem patru labe, ca pe jarb. Zice mama și scoate din dulăpiorul cu batiste și ciorapi un batic purpuriu. Bietul urs, țopăie și gâfâie, iar cei doi ursari bat din palme și cântă. Joacă bine, moș Martine, că-ți dăm pâine cu măsline. Ba vreau ceai cu pâine prăjită și cu unt. Geme tata și aleargă la bucătărie. La fript! La fript! Bate din palme brăduț și acum fuge să se răcorească. Apoi mama scutură baticul cel roșu și îl împăturește. L-a pus la loc în pior. Soarbe ceaiul călduț în viteză și le spune celor doi. E, mă duc să mă joc și eu de-a Și pleacă în sufragerie, unde sub veioza cu lumină blândă, o așteaptă caietele ei Din larma de adinauri S-a făcut liniște dintr-o dată Tata s-a băgat în pat și citește ziarul Iar brăduț se spală pe dinți la baie. Mamă, unde știți ții tu poeziile? Întreabă curios băiatul Trecând prin sufragerie Și lipăind din papuci mare Căci pe el lui, în grabă, nu i-a găsit. În cap! Răspunde mama, scriind mai departe. Acum a șters un rând și scrie ceva deasupra. Vrăduț se oprește în spatele ei, se ridică ușor pe vârfuri și se uită curios. Semnele de pe hârtie îi sunt necunoscute. Abia dacă a învățat câteva litere de tipar. Cum adică în cap? Se minunează el neînțelegând mare lucru, dar mama e pe semne absorbită de gânduri și scrie mai departe fără să-i răspundă. Se uită gânditoare pe fereastră. A răsărit și luna. Parcă ar fi o seceră acolo sus, pe cer. Deodată, băiatului îi vine o idee. Ia scaunelul lui cel mic și îl pune în spatele scaunului mamei. Se urcă binișor și îi privește părul negru și cârlionțat. Cu mâinile lui mici răscolește ușor Lufi. Întâi cu grijă, pe ceafă, apoi mai furios precrește. Ce-ți veni să mă mângâi?" Se minunează mama, care știe că nu mai ia în parte cu dărnicie astfel de gesturi. Își întoarce capul să-și privească băiatul. Dar el a lăsat ochii în jos, rușinat ca de o faptă rea. Nu te mângâiam," recunoaște el. Căutam numai niște poezii și, uite, nu le găsesc." Iar buza de jos îi se lasă tremurând ușor a plâns. Păi stai puțin," râde mama înveselită. Poeziile numai pe mine mă cunosc și numai eu pot să le văd și să le culeg din cap. Și dacă vreau să culeg și eu una?" Cum să facem?" Se roagă tandru Brăduț. Mama și-a luat băiețelul în brațe. Ia spune cu ce ai vrea să fie poezia ta?" Păi, tu cu ce zici?" Întreabă Brăduț. Poate să fie cu lună? Că uite, se uită la noi pe fereastră." Cu lună să fie?" Dă din cap mama. Hai să ne gândim. Cu ce seamănă luna în seara asta?" O felie de pepene galben Răspunde Brăduț după ce s-a foit puțin În brațele mame Uite că un pic din poezia noastră S-a și înfiripat Se bucură ea Dar stelele Gândește-te bine și nu te depărta De felia aceea de pepene galben Că doar stelele sunt risipite Pe lângă lună și aproape de ea Păi Atunci Stelele Dacă se leagă de felia de pepene sunt sâmburii care s-au risipit când s-a tăiat felia Grozav ai ghicit, se bucură mama Și cerul ce-ar fi să fie, sau cu cine să semene Dacă luna e o felie de pepene galben și stelele sâmburii lui Pe cear sta ele? Știu, sare băiatul cu ochi aprinși de bucurie Știu, pe o față de masă mare, mare și albastră ăsta e cerul Ai văzut că poți să faci și tu poezii? Îl sărută mama S-a cuibărit una și în căpșorul tău După ce ai privit Luna Și ea te-a vrăjit Ba tu mai ai vrăjit Fiindcă ești mama mea și scrii poezii Luna nu scrie poezii Ba scrie și Luna Poezia nopții Cu un fir de beteală peste întindere. Și să știi că se câte Câteodată cu cerneală de la nori Atunci când scrie Stai puțin se ne căjește iar băiatul. Dar la poezia asta a noastră cuvintele nu se potrivesc. Sunt așa ca o poveste, nu ca o poezie. Luna seamănă cu o felie de pepene galben, stelele cu niște semințe de aur, iar cerul cu o față de masă albastră. Ei, și asta e poezie? Vrei să zici că poezia noastră n-are ritm și rimă și că n-am meșterit versurile? Hai să le meșterim Tot în cap le meșterim? Întreabă băiatul curios Și în cap și pe hârtie Pentru cei ce știu să scrie e, Uite vezi Ție ți-a și, și poezia Și eu nu pot Se ne căjește brăduț Bai să poți Dar să rugăm cuvintele Să se așeze în așa fel Încât să se potrivească Și să sune în versuri Puse unele lângă altele Începe tu zice Brăduț cu tristețe în glas. Va să zic că noi trebuie să facem o poezie cu Luna, da? Atunci cu ea să începem. Hai să zicem așa. Luna, cui să semene? Unei felii de pe negalme, sare Brăduț. Apoi tot el continuă necăjit. Vezi că nu iese? să ne rugăm de cuvinte Le întoarcem, le sucim puțin Și până la urmă trebuie să se potrivească Ia mai gândește-te Luna, cui să semene? Ah, galbene lui Pepene! Se trezește băiatul murmurând Și din roșu devine palit de bucurie Ura! strigă el fericit A ieșit poezia, a ieșit! Tată, tu știi că am făcut o poezie! Și tu? se miră tata răutăcios. mai eu nu o să fac niciodată poezie în casa asta! Acum băiatul s-a băgat sub plapomă și povestește secretul. Cum l-a învățat mama jocul de a poezia.